Välkomna allihop idag till ULT och kvällens föredrag. I kväll ska föredraget handla om meditation är vägen. ULT är en teosofisk organisation. Det står för United Lodge of Theosophists man kan se att vi i grund och botten vill försöka vara en teosofisk skola. Där vi alla är elever på olika nivåer. Men man kan ju också säga att utifrån diskussionen i vår studiegrupp tidigare idag så kan man ju faktiskt också säga att Vi är faktiskt inte bara elever, vi är också lärare, för vi lär av varandra. Och det är jätteviktigt att hålla Theofin levande. Theofi betyder komforteus, betyder Gud. Och Sofia som betyder visdom, alltså Gudomlig visdom. Och eh, detta försöker vi hålla denna. Eh, kunskap så levande som möjligt under föredrag i våra studiegrupper det tycker vi är jätteviktigt för det här, teosfian egentligen är en del av visdomsreligionen som alltid har funnits och som faktiskt är människans andra del. och som finns möjlighet att eh, nu sedan 1875 när Helena Blavatsky på mästarnas uppdrag förmedlade den på tröskeln till vattumannens tidsålder. Så, I detta i denna levande miljö, i denna studium och i föredrag i att läsa teosofiska texter så försöker vi vara en att oss. Och eh, vi kan säga att som tema för att lättare kunna förkovra sig så har vi som tema denna termin att vi ska försöka obodla vår koncentrationsförmåga. Ju mer vi kan uppöva den, ju mer kan vi faktiskt ta in utav den kunskap som är egentligen <coughs> kanske sanningen. Men vi kan ju bara ta in den så mycket som vi har förmåga att själv ta in den. Och eh, man kan säga att de teosofiska lärarna grundar sig på fyra pelare. Och det är eh, reinkarnation, att vi reinkarnerar, att vi eh, är odödliga väsen. Att vi eh, tror på en lärare som heter karmaläraren som handlar om som man ser får man börda. Att jag skapar mitt eget liv med de handlingar och med de tankar som jag har. Både i detta livet och i tidigare liv. Och så ser vi också, som jag också har som grund, att cyklerna är jätteviktiga. Om vi ska över våra koncentrationsförmåga så är det viktigt att jobba med cyklerna. Så att vi kan bli starkare och starkare i detta. Vi studerar tidigare idag, vi börjar halv sex. Då studerar vi hur man ska studera den hemliga läran. Alltså den delen av mästarnas bevarade urkunder som Helena Blavatsky då har skrivit ner. Och det finns ett alldeles speciellt sätt att studera detta. Och det håller vi på med en halvtimme. Sen är utav av hur man studerar, alltså. Med den hemliga läraren. läran Sen är ni jättevälkommen. Vi startar halv sex. Sen klockan sju så studerar vi den hemliga läraren. För det är ju den som vi då har förberett oss för. Och just nu håller vi på på sidan 306 i den svenska upplagan. Sen är ni intresserade av att vara med på våra studium av den hemliga läraren klockan... 18 började. Sedan halv sju så studerar vi Kalena Blavatskis och William Chaniach eh, artikel som handlar om hur uppbudlar vi koncentrationsförmågan. Och eh, det gör vi givetvis i meditation. För idag ska ju handla om meditation. Eh, Ante nu med det, vi har ett föredrag som handlar om meditation. Vi har också böcker som handlar om meditation. Här har vi Light on the Path, Through the Gates of Gold. Dessa två finns på nätet. Vi har vår adress här uppe. Och de kan ni så trycka ut på vår hemsida, den svenska översättningen. Vi har också som meditationsbok eh, Tysnadens röst av Helena Blavatsky och vi har många andra alltså eh, meditationsböcker Om det är så att man är intresserad av teosfi För det tror jag att ni är Man brukar ju säga att har man sysslat med de här lärarna i tidigare liv så dras man till dem i detta livet också. Och så säkerligen är det många av er som på något sätt har varit kontakt med eh, de teosofiska lärarna i tidigare liv. Eh, är det så att man vill uppöva, träna sin konsultationsförmåga ännu mer? Du säger. Om det är så att man sympatiserar med de teosofiska lärarna så finns det möjlighet att på ett inre plan associera sig. Det vill säga att gå den andliga vägen och som det står i ljus på vägen att när man så väl riktar sig mot ett mål i en riktning Ja, då kommer ju liksom kameran om man utses, kanske för lite prövningar men har man uppodlat sin konstellation som man går och jobbar med den så har man ju lättare för att klara de här inre prövningarna. Och före, före föredraget så brukar vi läsa en deklaration och är det så att man sympatiserar med deklarationen tycker att jag Jag har en igenkännande av de här teosofiska lärarna, syns det som möjlighet att associera sig med det här inre ställningstagandet. Jag står här med en orange lapp och jag ser faktiskt att jag inte annonserat. Vi har även en studiegrupp i meditation och de som är intresserade kan då ta en sån här lapp som finns i utgången, där man också kan delta i en i en grupp där vi tittar på patanjali yoga och diskuterar dessa aforismer. Och vi är i bok 3 och håller på med aforismerna eller någonting sex ni kan fråga någon annan. Allting här är gratis. För att en sån här förmedling får man faktiskt inte ta betalt. Men är det någon som vill donera så tar vi jättegärna emot för vi har ju lite utgifter med Sådana här kostnader för att hålla webbplatsen eh, och så vidare. Vi försöker uttrycka lite skrift och sånt också. Ja, det var allt vad jag hade att säga. Jan, vi är från Oslo tänker läsa deklarationen och efter det så kör vi igång med föredraget. Så än en gång, hjärtligt välkommen. Mm. Um, United Lodge of Theosophist-deklaration. Inriktningen för denna Lodge är att självständigt och hänga vill tjäna sak utan att vara bunden med någon teosofisk organisation. Den är loyal, mot den teosopiska rörelsen stora grundare, men befattar sig inte med tvisterfrågor eller olikheter i personliga åsikter.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 universellt broderskap. Den anser att den europeliga grundvalen för att ena teosofer varhelst befinner sig och hur deras villkor ensar upp är i mål, syfte och lära och har därför varit en konstitution stadgärd och styrelse och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar Den strävar efter att sprida denna idé med teosofer för att befrämja Enigheten. Den betraktas som teosof för alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomna till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess anginna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanna filosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. Jag vill tacka för den här mycket andagsfulla upplösningen av deklarationen. Och det är ju den här deklarationen som man associerar sig med om man vill bli associerad medlem i UT. Det kan man då komma till oss och göra senare. Jesus Kristus sa: det, Jag är sanningen vägen och livet. Det har ni kanske hört talas om. I kväll säger vi: Meditation är vägen. Vad menar vi då med det tro Vad är det det handlar om? Vad är det här med meditation? Varför är meditation så viktig, tro? Vad är det som gör att vi alla vill meditera? Om det nu är så. Varför är det så att yoga och meditation är så på modet just nu, tro? Vad är det som gör att Tesufén, redan från starten, för länge sen. Annonserade ut hur viktigt det är att vi mediterar. Vad tror ni det är? Vad orsaken till detta egentligen är? Ja. Yeah. Jag tänker. Vi pratar om konstation som har vingarna. Det är först om man har konstation som man går och närvaro så man kan till sig högre kunskap. Det är Har vi fler infallsvinklar på den biten. Kan ni mobilisera mer idéer kring detta? Så tar fram. Jag menar för att vi kan vara ett att närma sig sin egen inre kärna. Det förminner om vem vi egentligen är. Och vad vår uppgift är. Vi ska alltså nå vår närmaste, vår innersta kärna är Varsågod. En väldigt viktig del med meditation Det är ju det är Speciellt buddhistiskt Som jag kommer från det bakgrunden Det är ju faktiskt det som är meditation, Att det är via meditationen Som man når insikter Om sammanhang som man normalt inte skulle ha sett Och då kan man fråga sig Vad är det som gör att man genom meditation Kan höja sig i en nivå där man når insikter som man inte annars uppnår tror. Ja men det är ju genom att uppöva koncentrationsförmågan. Och genom att man uppövar koncentrationsförmågan så stillar man ju det lägre sinnet det vanliga tänkandet av sinnet som det står någonstans. Mm. Ja, det är bra. Mm -hmm. ja, samma samma samma, det, med, samma idé att, att uh, höja sig från de invanda mönster vi går i och på det sättet vara mer närmare som någon slags objektivitet. att ja, inte vara så fast i vara närmare nuet och inte vara så fast i dåtid och framtid. Mm. Ja det är värre nu, jätteviktigt. Yeah. Äh, I samma stil är det som att äh... Vi gör alla i samma fotspårar. Att det lite vidare perspektiv är att kunna lite grann höja sig bortom sin egen är i och där Att få en mer syntes, kan man säga, synsätt där man ser större delar av helheten. Och vad man gör när vi är så lätt hamnar i den persidium. Och enflikt. jag kan tänka mig att så att jag tror att det är när vi är i stillhet. Det är då vi kan höra de tysta viskningarna från båda hjärtan. Ja, det är bra. Jag verkade säga på tv här kvällen, Jag vet inte om under var det Någonstans på vägen. Det var en show. Och hon pratade om. Hon har haft ett avslutning på sina 25 år. Som hon förmedlat då på tv i massa program som ni säkert känner till. Men hon berättade liksom att Det viktigaste överhuvudtaget det var ju Två saker. Som hon lyfter fram. Jag tycker de är superbra. Och de passar så bra och och Det är stillheten som du tar in Och lyssnandet. De två tillsammans. För när vi är stilla. I stillhet. Och vi lyssnar inåt. Då får vi också de svaren. Inifrån. Som vi söker. För det är ju så. Vi är ju sökare allihopa på ett eller annat plan. Och var ska vi hämta vår kraft? Vad ska vi hämta vår kunskap? Var finns insikten, tror? Jo, den finns i våra hjärtan. Den måste vi uppväcka. Och hur gör vi det? Jo, vi måste ju stilla de krusningarna på havet. Eller stilla vår personlighet. Eller hur vi nu vill uttrycka det. Dämpa all orolig, oroliga energi som finns runt omkring oss. Och verkligen sen lyssna när frågan är ställd. Då vänder vi på stegen. Hur kan det då vara. Att när vi gör detta. Denna enkla övning. För det är en övning. Att vi gör denna process. För det är också en process. Att det då kommer svar. Var kommer svaren ifrån? Varför hade vi inte dem innan? Varför har vi inte tillgång till dem? Med detsamma. Varför måste vi. Falla i koma ute på sig, men varför måste vi sätta oss ner och liksom utöva olika övningar för att komma liksom i en viss stämning för att vi ska kunna få dem rätta svaren? Ja, du nämnde själv det själv innan. Alltså, vi, vi har ju egentligen svaren hela tiden. Men det är så mycket annat som sysselsätter, om vi nu att det på avsinnet i olika sinne som Vi, liksom, vi kan inte höra den här stilla stämman. Men det finns ju där hela tiden. Ja, uppsynnet och det var det vi tog förra runda. Men jag menar, var finns denna kunskap någonstans? Okej, okay, den blir ju hindrad från vårt uppsyn och mycket annat. Men var finns den? Det är din innersta kärna. Ja. ja. Jag var tyckte på den sen med en radiapparatet. <hör> Om man inte har ställt det är, på bred frekvens- så brusar det ju oftast, eller så kan man få in två kanaler samtidigt i Och en meditation ser jag ju som att ställa in den rätta frekvensen och få in den kanalen jag vill ha. Ja, det är intressant. Och det är också intressant att notera först underboken. Ja, jag, jag tänker liksom, alltså, att det på något sätt att när, när man har stillheten. Det är först det är i stillheten. När man har liksom... Kommit bortom det här kommenterande, babblandet och sådant. Det är först i det tillståndet som man eh, är i tillstånd som man eh, i, i varje fall tillfälligtvis kan vara befriad från sina förutfattade meningar om saker och ting. Det är ju fantastiskt att vi har en sån källa inom oss. Eller hur? Hur kan det vara att det lärs ut så lite i skolan? Waarom för lär man det bara upp meditation. Det kunde man haft på tre år så kunde man het död i arbetslivet direkt efter. vissa ställen i Kalifornien så lär man upp meditation till barn som har föräldrar som har hjärtinfarkt. dat för att man menar att det förbi och hjärtinfarkt. De kan se på en monitor när de mediterar hur dat hjärtats ja såna elektrokardiogram hur det förändrar sig Och så kan du få tänka på en tanke som gör upprörda. den kan de få stila den tanken med hjälp av människor i förbyggande syften. Ni förstår ju. ju varför vi alla amerikanerna. Det är inte bara McDonald's, det är inte bara Jensen och Coca-Cola, utan det är också deras enorma forskning framåt, där man liksom tar tag i saker och ting och ser det på ett helt nytt sätt. Just det vi hörde handlar om att man har studerat. Vi hörde annan, en annan spännande sak. Det handlar med sällnivå. Vi pratade innan om att erfarenheter kan föras vidare på cellnivå Det är också förmodligen ett resultat av forskning i USA. Men om vi släpper USA ett tag. Och då höjer dig från mycket till sjöarna. För vi ser ju faktiskt USA som det, det området. Det landet som i framtiden kommer att Den moderna människan. Då menar vi så klart inte det ut som vi ser idag, men det som kommer att växa fram så småningom i stilla havet när en ny kontinent. kontinentsakta reser sig upp utanför Kaliforniens kur. Ja? Ja, jag var tänkte på att eh, det finns ju även mm. de lärare som själv eh, använder sig av meditation där de. Och i i småklasser, där har de den lilla övningen att de har fått lov att ta med sig en ljusståke och så ett ljus. Och så varje morgon då, innan alltihopa börjar, så samlar man sig där och man sitter med man bara en där ljus. Och det är ju början till meditationen att börja samla sig. Vilken skola gick du på? Ja, men det var inte när jag gick i skolan. <laughs> men det var när jag jobbade i skolan, då såg jag det. Och det var ju något som, som jag tänkte på många gånger. Man gjorde ju det alltid till första in mm. inför juni. Mm. Det gjorde man redan när jag var lite, va? Men sen har jag sett att det finns de lärare som har tagit... Vara med det, ja. Jo, det är oerhört spännande. Och då kan man ju fråga sig... Vi vet ju också, när jag säger ordet meditation, så vi alla här, vi tänker kanske på olika sorts meditationssystem. Eller hur? Jag tror inte vi mediterar exakt likadant allihopa. Är det då så, tror. att hur jag än mediterar, om det är så kallad insiktsmeditation, eller det är stillhetens meditation, eller det är... Raja yoga eller okkultismens meditation Eller det Den inre bönen Har vi den uppfattningen Och tror vi att hur vi enbär oss åt Så kommer vi åt källan Hjärtat Den inre kraften Visdomen Är det så tro Eller finns det en skillnad Mellan olika system Och i så fall Vilka är de? Vi tar den första först. Vad tror vi att alla meditationssystem leder till inre frid och fröde? Och lycka. Och insikt. Kunskap. Vishet. Umskydningsförmåga. Kärlek. Meditation är en teknik för att nå fram till stillhet. Säger du? Ja, yeah. det, det måste vara syftet. Yeah. Så, visst, Du kan man använda. Finns det mängder av tekniker? Mm. Absolut. Det finns ju tekniker som är avgränsande. Alltså, du kan meditera kring ett ord till exempel. Mm. Och du mediterar kring något kärlek. Då har du... Stängt ut alla andra. Mm. Och då, då håller du dig kring ett tema, så att säga. Det finns ju olika tekniker att vara en del av avgränsen. Absolut. Och då menar du då med den tekniken att den för inte för dit? Den kan vara långsammare då. Mm. Än om jag och håller den öppen. Det kanske kan vara en, en träning på vägen ja. att träna upp sin koncentration för för att finna stillhet Det kan det också vara. Ja, jag har bara tänkt på att som beskriver olika typer här också. Ja, absolut. Meditation med ja, och utanför. Absolut. Och så vidare. Det, det är ju inte heller allt kanske som går under namnet meditation som man kanske skulle betrakta som meditation från ett uppgående Nej. Så vad är det då vi ska göra egentligen? Vad är det då som befrämjar egentligen sann meditation, om man nu kan uttrycka det så? Där vi verkligen når de här upplyftande tillstånden, de befriande tillstånden, de förlösande tillstånden, de lyxaliga tillstånden. Kan vi finna någonting som har en gemensam grund som alla kan göra för att uppnå detta tillstånd? Eller finns det någonting vi kan tänka oss som är direkt anti? Som direkt går emot uppnåendet av den högsta visheten eller kärleken? Ja? Alltså skillnaden kanske mellan koncentration och passivitet? Du menar, SEV-meditationen. Och mediterar så sitter de och sover, eller? Vad menar de med passivitet? Så passivitet är för att rätta sig är liksom är öppet redskap för vad som helst. Och hur, hur blev man det, menar du? Det kanske är med att inte hålla en fokuserad, koncentrerad fokus. På men det kan ju då vara olika. Man kan fokusera på begreppet kärlek, eller på stillheten, eller en ljuslåga. Men det är någon något som, som främjar någon typ av vaken. Där är en enkomsinriktning på någonting. Inte nödvändigtvis någon anspänning som så, men där är en vaken. Är. Jag har ju hört en hel del personer som säger att de mediterar och så satt de och sen så speglar ut och så jag vet jag inte vad som händer sen. Tjugo minuter senare är jag tillbaka liksom. Jag är med. Detta jag ska säga nu vet jag egentligen inte. Utan detta är kanske lite mer en fråga. Jag tänker på det vi håller på att läs, lära oss i yoga, Patanielis förnuftets modifikationer. Mm. Och om man... Alltså som jag tänker man det... Zo rikken we de inte vara med te concentreren, maar we Man måste kanske houden en wie die dat, De modifiëren. En hoe je je dat al, eh, niet zo goed. Maar eh, is eh, eh, eh, eh, eh, eh, Hur man ska nå det inre medvetandet va? Utifrån de här Sanyama stegen och sen kommer ni råda stegen och sen kommer Ika grata, Och sen Samadhi Och så vidare, det finns många steg Som vi går igenom för att träna Vårt medvetande att riktigt nå Dit vi ska För det är inte bara att sätta sig ner Och fokusera på någonting För det är bara det där Det är också en begränsning Det är det vi kallar meditation med för eller vidja Sen finns det nerbidja eller alltså när man mediterar på ett annat sätt. Ja, du skulle jag vilja säga något. Nej, då frågade du detta om det var någonting som man skulle kunna säga var antithelsen till mediteringen. Yeah. Och jag skulle säga då att det omedvetna ja, monkey mind. När man är i ständigt i det här monkey mind utan att ens vara medveten om att man är i det. Det skulle jag säga är den största antintensen till. till menar du då att vaka tillstånd? Mm. Menar du då för att vaka tillstånd? För det är ju där vi är hela tiden. Jo, när jag menar det här till exempel när man sitter och tittar på tv och inte kan titta på någonting mer än 10 sekunder utan måste jag hoppa till nästa kanal då. Den typen just detta oroliga scenet, alltså som inte ens är medvetet om att det är oroligt. Det skulle jag säga, det är, det är den absoluta antitesen till meditation. Ja, det är ju motsatsen till fokusering, det är ju helt klart ju. Ja. Ja, för det är ju en uppsplittring. Just mesta bunda för att det inte ens är medveten om att man är i detta tese. Men en människa som tittar på tv eller går att titta på en teater eller något annat, den de följer ju en riktning. Den följer ju ett program. Ja, det var, det var, finns det någon typ av fokus i det, ja. Så där är ju en fokusering som medvetandet eller känslorna eller intuitionen kan fånga upp. Så det är ju inte helt nödvändigtvis av ondor. men jag sitter och så så liksom. Det är ju klart att då blir det ett problem. Ja. Mm. När jag inte kan hålla fokus på tre minuter på en film. Utan jag måste se, kolla liksom vad är det på nästa kanal. Och sen på nästa kanal. Och sen på nästa kanal. Och sen, kanal, och sen tillbaka. Har du gått där? Jag var på kanal ett Och så hoppar man så. Det är ju splittrande. Mm. Men det är ju inte splittrande bara för att du tittar på tv eller lyssnar på musik på kanalen. Nej, kanal. det är inte det jag menar. Men Nej. Jag menar just det här. Och Hoppa att man inte ens medveten om att man är i tillståndet också. Just den här medveten om. Men har man bara en viss medvetenhet om att man är i tillstånd så är det, kan även ett sånt här vara en typ av meditation. Ja, för det kan ju vara en kontemplativ beskådande av en film eller att man är närvarande i ett seende där. Men det behöver inte nödvändigtvis vara av negativ karaktär, ja. Men när du pratar pratade och frågade, menar du om det finns meditationstekniker som inte? Alltså, det är som inte gagnar meditation. Eller, tänkt... ja, jag tänker då på digital meditation. Mm. Jag tar, nollor, menar. <laughs> Digital meditation. Det är ju klart att det krävs under alla former av meditation så krävs det ju en fokusering. Men det är ju inte samma sak. Jag menar inte det är samma sak om jag sitter och tittar på en film eller om jag meditera men vi gör ju koncentration på bägge två för att lever jag mig in i en film eller en teater eller ett musikstycke eller en meditation så aktiverar jag ju min förmåga att höja min medvetenhet genom fokusering men krävs det mer tror För det är ju det som är frågan. Det gör vi ju i alla saker. Som en konstnär, som målar till exempel, han eller hon, är ju hundra procent inne i sitt verk. Sin skapelseprocess. Lika väl som en som sitter och mediterar på, ja, om det nu är som vi hör här till exempel, ordet kärleksubjektivt eller. En bild som man väljer ut, en ros eller vad det nu kan vara, och så drar man sig och försöker visualisera den och se den inför sig. Eller chantar att man drar om och om och med för att uppnå en en viss nivå. Det krävs också en viljestyrka, det krävs konsultationsförmåga. Och mängd saker för göra de aktiviteterna också. Men och det har två syften. Och den har syften att vi ska identifiera oss med självet. Och därmed också syftet att kunna röra oss med alla olika medvetandet Utan att förlora identifikationsprocessen av självet. Så kan man ju säga att om man, man mediterar eller om man, man griner i ett det är man ju egentligen identifierad med det istället för självet. Eller? Står jag rätt? Ja alltså min uppmärksamhet riktas ju mot mitt måleri maar själv elke ju je nabewoner, dit is ook dat arbeid doet, som voor dat Ja, en dat is kwaliteit. Dat is is bara deis som är. Maar het kan wel focus, på nee, of fokus. Men Met motivatie spelen. Ook zo groot een rol. Waarom jij? Ja, dan gaan we het over de procesen. Dat is sneller dan dat we in je pauw. Dat motivatieën, of wat voor meditatie, of concentratie. Det verkar lite grann som vi sett en likhetstecken med koncentration och meditation. Jan först. När mm. jag började mycket från för Terabalon så pratar han att vi skulle rösta här efter meditationen Visdom, kunskap, upplysning, tillit och energi. De femton är alltså med så konstap upplysning tillit till energi för det var så stävans presentation tycker jag var bra. Det är ju ungefär som Blavatsky in i tisdagens röst där hon pratar om de sju parametrarna Dat det är kärlek och det dat tillit och det tåla kunskap en vishet och hela den biten de finns ju där också i, i all buddhistisch och esoterisk karaktär och det är ju viktigt. Och du styr ju en i en viss riktning såklart. Det måste du göra. Men motivationen måste ju vara oerhört viktig. Skulle du där eller? Nej jag menar i koncentration så finns det en typ av anspänning. I meditation så är det en avspänning. Men det är ändå liksom en... Eh, det är liksom att man inte tvingar sinnet. Man styr sinnet. När man tvingar, precis. Koncentration och meditation är aldrig samma sak. Därför att jag kan sitta och köra bil och vara väldigt koncentrerad på, på trafiken omkring mig och snacka med min kompis om kommissar i morse senaste äventyr. Mm. Men jag kan ändå vara koncentrerad på körningen. Så att, och det har ingenting. Med meditation att göra. Däremot kan koncentrationen ha med en alert. Alerthet mm. <laughs> Och ja, göra. Att ja, uppmärksamhet. Ja. Men, men meditation och koncentration. Nej. Inte, inte de. Inte som jag. Inte som du säger. Nej. Koncentration. Och här kommer vi då in på. Hur man ser skillnad på meditation och meditation. Koncentration och meditation. Uppmärksamhet i ditt fall, alerthet. Det är ju enligt Paternalis Radio Yoga-system det första steget i en trestegs paket. Uppmärksamhet, koncentration och meditation eller kontemplation. Så de stegen Volg je het de occulte leren? Dat daar is een viss vorm van concentratie ...i olika grader... graad, involveren in meditatie. Kan het, het fokus? Jo, dan wel de woordet focus? Is het dan? het Dat is het... ja, maar dat is hetzelfde als dat, hetzelfde als man eenpuntsing richting, focuseren. Maar dat concentreren, dat is dat richten zijn het I centrum i sitt väsen. Men jag tycker inte. Mm. Alltså, det är riktigt rätt att använda ordet. Fokusering. För jag fokuserar ju även när jag slår in en spik i vägen. Då fokuserar jag ju på spiken. Jag måste ju vara koncentrerad. Ja, alltså så blir det en Och Men jag tycker det är bättre. Det, är, det är som du sa innan. Det där om lyssnandet. Lyssnandet är, är närmare fokusering. Alltså det är... För det är det man gör ju en och sen modifiera. Alltså det måste man ju ha med. I. Är en annan sak att vi ser hoe hur, hur, hur ord kan uppfattas och vi kanske menar maar men vi använder lite olika utgångspunkter för att nå, nå eller förstå det här med de processer som vi är involverade i när vi mediterar. Vad var det första? Vi kan kan man skilja mellan uppmärksamhet om medvetenhet. te det är där vi tränar oss dat att daar met Men naar of dat ik daar ook naar ben. Maar ik och me alleen, ik blijf er zo snel mee weten. Ik heb är niet maar geen dan ik natuur. Ja, de wie mij ben. Precies. Ja, je om vem voelt niet zoiets. Weet je, wie mij ik ben net u, ik weet het, ik Man har ju en viss och En viss medvetenhet Om sin persona, den roll man har tagit på sig I den här världen Men det är ju bara en liten del av vem jag är Den transpersonella biten av mig Vem är det? Det är den vi vill åt. Inte den personella Men den transpersonella som Astrid säger Den peak pointen Det är det som finns där ovanför oss Trekanten som vi ofta säger Inte sexkanten Eller fyrkanten som är samma sak Vi pratar ju hela tiden om att vi är Ja vi är Och det är det vi ska uppnå hela tiden Inte att jag är i framtiden eller i dåtiden Utan här och nu hela tiden En vakenhet, en medvetenhet Vi du kalla det för fokusering så det är det okej okay för oss Ta intention Ja men ordet är alltså viktiga, bedra av idéer. Det, man kan ju använda dem lite olika, faktiskt. Bara man vet vad man gör. Dus ik het maar tot op te motiver. Tot naar het motiver. Wat is het dat je? Want je hebt dat je er inlijke resultaten. Ja, van, motivet. ja. Het is klart dat ik als ik meditering kom niet tot je. Het is klart, det is je ook. Voor ik ben er ju redan daar. Ik kan niet komen dit dat ik nee. Men vi menar ju inte sova utan vi menar ju ett djupare medvetenhet Alltså blir det, blir det olika resultat om jag sitter och mediterar för att jag själv vill nå frid och lycka eller blir det ett annat resultat om man mediterar, för att jag vill bli bättre risker för att hjälpa alla, alla kännande varelser och väsen Jag menar var, är det olika vägar här som man kan gå Ja, inom teosofin så menar man Den vägen är lite densamma ett tag. Men delar upp sig sen som en dyg. Så småningom. Där motivet är någonting. Alltså, om förutsättning att motivet är att hjälpa och lära andra. Om motivet är att hjälpa och lära andra. Då har jag en universell synvinkel. Alltså, då, då, då gäller hela mitt synsätt allt och alla maar om jag har meer en personlig individueel, Alltså, je gör jij het goed is dat daarvoor, wil me goed. En het is oké om anderen waard, alsof het klopt om ik weet om jag ben mm -hmm. Dat is een zo'n standaard spoor. Maar de focus erin, je neemt het per wat inzicht, dat je onderwerpt zelf broderskapet. dat ik en je en we en je en je samen. je is niet Och det är jag inte agerat på heller. Att tänka att alla och allt som existerar. Är uttryck för en och samma gudkraft. Urkälla. Den yttersta verkligheten. Vad vi än vi kallar detta. Tillstånd som är bortom allting. Men som ändå är orsaken till varför vi är här. Alltså det är ju när vi pratar om sanning. Vi kan aldrig nå absolut sanning här. Det finns ju inte en chans. Men vi kan nå det så absolut mycket vi kan. Men det blir ändå relativt. Det var dök i mitt huvud. Jag läste någonting av W.P. Wood. Jag hade skrivit att man ska inte tänka att livet var ett och jag var något annat. För jag är liv. Jag är livets Sanningen och världen. Ja. Och det är ju där meditationen kommer till. Hade Jesus levt idag så hade han satt... Och meditationen. Kan inte det? Jo. Det tror jag. Om. För det är ju liksom en del av livet, va? Ja, det sanna livet. Det är väl livet. först när man kanske börjar säga att jag är livet, va? Alltså man, man har inte. Man, har äh, ingen, man säger hela man har, ingen, livet. Har, ingen, har ingen dualism, man ser enheten. Det är väl där egentligen den. den dagliga meditationer börjar. Innan är det de här stegen, uppmärksamhet, kontemplation, koncentration. Men jag tror vi redan långt innan vi kommer och kan använda de silverväsa redskapen som de mig kan vi med vår intuition höja oss till en nivå där vi kan säga att vi är alla delar av en stor helhet. Jo men vi kan kanske säga det plötsligt något här med det först när det Vi kan vagn. kanske inte uppleva det 100% i vårt hjärta Men vi kan ändå ta till oss att det är stora drag Så vi kan börja agera på det, Så vi förstår att vi ska inte trampa eller slå eller fördärva Eller göra någon annan illa För då gillar jag illa mig själv Vi är ju samma Det är ingen skillnad mellan oss Vi ser bara olika ut Men det är ju enhet i mångfald och mångfald i enhet ja? Men då är det kanske först när vi förverkar det i vardagen Som möjliggör oss en verklig meditation. Mm. Alltså, vardagen kan vi ju inte utesluta för vi är ju inte bara på söndagen utan vi är ju hela tiden i, i, i vardagen. Mm. Så hur vi lever och beter oss här, det har vi ju hur hur i ja, huvudsak utgången till vad vi gör. För det är ju omsättningen av vår förståelse som gör vår vardag, eller hur? Mm. Jag tänker bara att det som Tessin pratade om två typer av meditation. Alltså den där vi sätter oss när vi sänder tid och har nytta av den psykiska dagen Men också livsmedel Ja den är ju viktigare Den där meditationen som vi gör på morgonen och middagen och kvällen i bästa fall Den är ju för att förstärka liksom, livets hela kontemplativa tillstånd För har vi inte gjort den här Vad ska vi säga Specifika meditationen Då har vi svårare för att ha den Levande i vardagen men om vi gör lite av de här övningarna så blir det mycket lättare att ha det med sig i vardagen. Och ha med sig motiven varför jag gör det. Vara alert och medveten och vara kärleksfull. Ha en förståelse för vad som händer. Och min insikt blir större och större. Jag ser samband hela tiden. Alla möten blir viktiga för mig. Det finns inte någon tillfälle på dagen som inte är viktig för mig. Jag lever liksom som om det var en heligt möte varje sekund. Det är heligt hela tiden. Hela livet blir ju är en sorts hemlig överenskommelse jag har med allt jag möter. För det, det blir plötsligt väldigt viktigt för mig hur jag bemöter saker och ting. Jag kan inte hindra att jag hamnar i en situation för det är karmiskt betingat men jag kan förändra oerhört mycket mina möten med andra som inte skapar en ny komplicerad karma som binder mig till orden eller till olika personer och platser. Men om jag inte har den klarheten och vakenheten ja då bryr jag mig inte om vad jag gör att jag mediterar så fixar vi bort det. Men vi sätter ju hela tiden spår i kosmos varje andning vi gör Och det kommer tillbaka till oss lite boomerang hela tiden. Tills vi har fyllt hela vårt hjärta med den kosmiska energi som finns. Och när vi har gjort det, ja, då är vi ju en Jesus eller en Buddha eller en Pythagoras eller vad det nu kan vara för något. En fulländad, fullkomlig människa som kan påverka oerhört mycket människor i en viss riktning. Genom att inspirera. Men jag inspirera. För varen måste leva livet själv. Ingen kan leva livet för den, men man kan ju inspirera och hjälpa andra oerhört mycket. I relät riktigt så får jag själv. Så klart strövar efter sin förmåga. Och jag ska bara hjälpa till. Så varför är då meditation så viktig? Jo, den är den okulta nyckeln som vi behöver för att förlösa. Öppna upp de portar som går inåt. Den ena efter den andra. Dana killar chanti, Kärlek, tålamod, harmoni, ord och handling. Om vi inte har dig, Hur ska vi kunna fungera som hela människor? Du är det som är Och vem vi vill vara Ja, mm. jag tänkte på bönen. Yeah. kan man berätta lite om skillnaden mellan bön och meditation. Ja. Yeah. Vi hade det uppe faktiskt för inte så länge sedan Men vi tar upp det igen För att teosefin har ju en specifik syn på detta Många ber ju liksom Det är en yeah. mycket större antal människor som ber yeah. Än som mediterar yeah. det tror man Och det är likhetstecken också Mellan meditation och början Ett sätt att göra det lätt för sig Det är ju mm. att säga det samma sak Men så lätt är det inte <laughs> Utan <laughs> Det är ju kanske på det här viset att Meditation, den är ju oftast riktad till en del inom sig själv Alltså man riktar sin medvetenhet till sig själv Och vill aktivera lite viljehandling De resurser som jag har inom mig Du närmar ut en bön i många fall Det finns ju många olika typer av bönor såklart Det finns ju bönor där man ber för andras bästa Och ska hjälpa dem, det är ju en typ av bön Men det finns också en bön Där man liksom ber För sin egen räkning enbart Och den bönen riktar man ju till en kraft Utanför en själv många gånger Man kan också rikta den Till något inom sig För många morgon är kristna har ju lärt sig från zenbuddhis från tibetansk buddhism från hinduism hur man ska uttrycka sig så. Dagens präster vet exakt hur man ska säga utan att det ska komma på glid. Men vad man egentligen gör i de många av de kristna grenarna det är att man ber till en yttre kraft kallad gud. Det enda vi vill lära på är att man ber till fadern i det fördolda som inte finns där bort utan finns i ens hjärta. Då är teosofin med på att det är samma sak. Det är Den enda skillnaden. Mm. Så vi är som en typ av inre yeah. och kallar det en egen. Man måste mobilisera alla resurser man själv har. Och man har alltså precis vad man behöver. Det finns ingenting vi har via en replika. Vi en kopia av hela kosmos. Det finns inte en kraft i kosmos? Som att det finns i mig. Som ett fall. Som jag kan aktivera till en stor vex. Ja, ja Jag bara tänker på det. För jag har faktiskt funderat på, på de sakerna. Sen vi pratade om det sist i måndags. Och, ja, det var där det äh, det var. Jag, äh, så, så tänkte jag på det här. Äh, eftersom alla har faran i det fördolta inom sig. För det är mm. ju anden. Om jag då ber för um, ja, en speciell person inom mig Då måste ju, måste ju det också vara en bön till hela anden Och där kan det vara en fel eller? Nej Nej Men så sa du inte att du... Nej, nej, nej Jag, jag, jag, var, jag var i där och... Men det finns ju ingenting som kommer att hända i heller. Nej, du var det. Hur det, det, det. <laughs> det är liksom, Har du varit i det militära? Nej, det har du inte, såklart, för du inte i Israel. Men de kvinnor som är där, de, de, de är ju också i det militära. Mm. Där finns de som inte på stället marsch Vet du vad det är? Ja, blev regnig Då står man med hela packningen och man går och man går och man går, och man kommer ingen vart.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 Du är den som att man har gjort en separation eller en, en separat, distinktion mellan vem är jag och vem är anden. Mm. Det är snarare... Man in, att ja, man objektifierar objekt. andra på något sätt. Anden säger att det blir ett objekt. Och det är inte det. Vi är ju alla ett. Va? Mm. Så, så ett kan inte vara ett. Va? Ah. Det blir en splittring, det blir två. Du är ja. ja, men det är, väl, det är väl det som gör att vi är alla ett. Mm. Att, att forskning har visat att Just bön för andra, och speciellt när de inte vet om det, är oerhört starkt. Det är, det är starkare än om de vet om det. Och grupper som vet för någon annan. Det är men, häftigt. Men när jag här är det som Peter det är det. Jag, så är det ju inte så det funkar, sa Det, på det sättet så för de som blir bäddade för det blir väldigt bra faktiskt. Mm. Ja, men jag vet inte vet så menar man har ju egentligen tvärtom. Ja och jag menar tvärtom. Mm. Ja. Den den forskningen den tror jag faktiskt. På. Ja, det är klart att att våra tankar är energi. Absolut. Ja. Riktar vi våra tankar så är det klart att det påverkar. jag tankarna på att uh, någon som jag känner ska få kraft och bli frisk så är det klart att det är men Det vet vi att jag menar Vi har ju massor av exempel på Adam hela gänget av Hilos Men det är inte anden som är verksam I detta fallet det får man hålla reda på Men när ni ser anden Pratar vi om energier? eller jag, ja, vet vi jag vi inte vi pratar upphuvudt till anden, anden. Upphuvudt till energierna Energi är ju anden i verksamhet i materien Men anden är inte i materien Anden jo, är bortom allting Ja men också i materien ja, när den är i materien så blir det energi Då kallar vi det för energi När anden uttrycker sig i materien Då blir det energi Men anden i sig Är orörlig Det bara är det Är det två sätt att resonera Kan man inte kalla det ren energi Du kan kalla det för X42 Om du vill det gör jag X42. Jag förstår inte distinktionerna. Nej, den är hård. Men det gör jag inte. Nej, men det kommer. <laughs> alltså jag har ju en, en... Vad säger man? En objection, vad säger man? En invändning. Per? Alltså jag betyder inte ett ögonblick för att om man i grupp riktar sin tanke och energi för att hjälpa någon. Att att det får Men... Det är tankens kraft. Det är tankens kraft. Men det tanken inte andra. Innebär det innebär av nödvändighet att den individen har behov för just denna hjälp. Och har man rätt att fokusera en grupp på någon som inte är tillfrågad om de vill ta mig ut? Vi hade sånt ett exempel i Lundstingsrätt som vi vet för ganska många år sedan. Det var ett fall av någon som hade en grupp som hade skickat Rikerheiling till en individ. Och individen ville inte ha Rikerheiling. Individen sa inte att det inte var verksamt, men ville inte ha det påverkan. Vilket du ställde Tingsrätten. att flytta energi, eller att flytta den här boken bort helt, det blir väl inga problem? Det är samma sak med tankar och energi. Men bara vi prata om att be i anden. Det kan man glömma. Där sker ingenting. Men om man ber till det som ligger nedanför anden. Och vad är då det? Jo, i teosofin, så har man ju det finurliga sättet att man delar in allting i sjuttal, Ok? Sjuttalet är ofta syntesen av allting. Så de sex grundläggande allergierna, eller som vi pratar om här i studiegruppen idag, de sex shaktis. Det är ju de energierna som är i rörelse hela tiden. Det är klart att man kan flytta dem på många. En yogi kan använda de energierna på hur många sätt som helst. Och det gör han utifrån sin ande. Men det är inte anden som skickar energin. Så be till anden är helt meningslöst. Men att be till sina resurser, sina krafter. Att kunna förflytta energi. Eller att bli en utvecklad själslig varus. En andeskäl som har det sagt möjlighet att kunna göra detta. Det finns sådana underbara böcker då Adam Heelon 1, 2, 3 och allt vad det är, och Hans arabeskrivningar, hela i Kvanti. Det är ingen som menar att inte det funkar. Det funkar. Men det är inte ande till ande. Utan det är själ till själ. Och då är man lite inne på det i vad jag säger. Hur vet vi att den personen vill ha den grupphjälpen? Jag tror det varit ett stunt trick från Reiki-healingen för att visa hur bra du var. Det är, det, det är ju... Nu är det flera händer här som flärrar. Då ska vi se om vi kan klara dig innan vi... Ja. ja? Jag bara tänkte att det är ju väldigt ofta som vi skickar så kallad, som jag kallar svart magi. När man pratar skit om någon. Mm. Mm. Hur vet man att... Ja just det. <laughs> Då skickar man tunga mm. energier rakt ja, ja, ja, om. Ja, ja, men det fungerar också. Absolut. Och det onda och tankar är ju energier som har två sidor. Som påverkar båda. Men det skillar med tanken, den manasiska kraften. Och den akmiska, den andliga kraften. Den andliga kraften kan du inte få skicka någonstans. Den är ju redan manifesterad i, i det vi kallar för den manasiska Så det är inte ren anden Men det är en form av energi Som man använder anden I uttryck för Men det är inte ren andlig kraft Det är inte anden själv som kommunicerar Utan det är vi på Det högre jagets nivå som kommunicerar Det är det vi kallar för att man bor i månas Det är preenigheten som är aktiv Enligt vårt sätt att resonera Vi har ju den här skissen Så har vi då Atma, Buddhi. Mana som är sanskritnamnen. Men det motsvarar ju anden, intuition och tanke. Den delen där är ju en enorm energipaket. Den kan ju skicka ut hur mycket som helst. Men andan själv kan ju inte ha någonting. Den är fullständigt hemma, den kräver ju en bärare Och det är ju den delen där Inte Intentionen är bäraren av anden Och inte intentionen är bäraren av tanken och så vidare Men det är en annan diskussion Det kan vi inte ta nu Men vi måste skilja på principer och dess bärare Och det är ju därför att Josefin i sin syntes Har utvecklat just den här principiella indelningen av människan och kosmos För att vi ska förstå alla dessa Energier som flyttas fram och tillbaka Från akasha och Till jorden och fram och tillbaka Hit och dit, utom oss, inom oss Vi är alla genomsyrade av dessa energier Men all den själv gör ingenting Som är fadernid för dåliga Den bara är Den kan inte göra någonting Eller så kan den göra allting men i sig, ensamt Odo, oh no. monaden no, kan inte gärna någonting Men när den kopplas med de andra Och de är alla de tre I människoriket Så är de ju i ett annat förhållande Men det tar vi upp i ett annat läge yeah? Så anden är varvat Anden är varheten barvat. Jag ska bara säga snart det är För jag skulle precis Det som du sa: det där med skvallrar och sånt och, och den här negativa kraften. Men det är väl också därför som teosefin inte precis uppmuntrar till att skicka saker till de andra för att hur mycket vet vi, vad är det vi skickar? Ja, vi har kanske en intuition. Alltså, Vi är lite olika där. Ja, ja alltså, vi kanske vill skicka det goda, va? Men se, jag kan ju vara god i ena stunden och så kan jag vara negativ i andra stunden. Ja, då kommer väl alltihopa mig. Det kommer grumla ja. Och det jag bara vill ha med dig att det, det är väl det som är orsaken till att teosefin inte är så mycket för att Ska alltså teosofisk grundtaget precis som buddhismens är och hinduismens också Det är att vi ska utveckla den inre guden inom oss Gudagnesen ska vi skruva upp på full låga Så att den blir en kosmisk eld inom oss alla Vi behöver inget annat Men visst kan man göra, visst kan man åkalla all världens energi i universum det finns massor Det är helt hoppat full ju Och i England var man väldigt noga med att dokumentera allt detta på Mörlingstid och ridare kring av tider och, och så vidare och kälternas perioder Det var ju en jättegrej på den tiden Det har förlorats lite grann Men det finns ju kvar i vår filosofi i alla fall Och för er som har engelska som modersmål Eller som klarar engelska Läses Blavaskis första bok Isis and Där hon på sidan och på sidan är Pratar om hur forntida folk alltså. Använde sig av alla dessa krafter. I Persien. I Egypten. I Grekland. I Italien och så vidare och så vidare. Under tusentals och tusentals år. Har man dyrkade. Krafter i naturen. Mycket potentiellt starka krafter. Så man också då borde, borde kunna hela och fördöra för. Yes. Jag får bara fråga, vad betyder i? Eller ett? Det är inte IP-nummer. Nej, istället för individualiteten. Individers odelbar. Det är den delen som uttrycker sig genom personligheten. Det är själva sjukfallen, det som visar människan. Och en aspekt, det går att många sådana här diagram, det vet ni om ni kommer hit i långa gånger så kan ni hitta minst 20 sådana. Men i nyckeln till Theosophy eller Key Theosophy finns det en fin uppställning på detta, det ligger online. Som man kan liksom ta till sig och Ja, känna sig för och se vad det står för. Ja, mycket mer blir det idag. Om man inte ska köpa någonting på bokbordet. Nästa vecka, kära vänner, har vi någonting så spännande som Platon avslöjad. Så har vi Platon i sömnarna.